40. Дім надії та милосердя Сталося так? Так мало статися, сказав би Боконон, що я мусив поїхати до Сан-Лоренцо. Один журнал замовив мені статтю не про папу Монсану чи Френка, а про Джуліана Касла, американського цукрового мільйонера, котрий у віці 40 років, за прикладом доктора Альберта Швейцера, заснував безкоштовну лікарню в джунглях, присвятивши своє життя нужденним людям іншої раси. Каслова лікарня одержала назву «Дім надії та милосердя в джунглях». Джунглі знаходились на острові Сан-Лоренцо, серед диких кавових дерев на північному схилі гори Маккейб. Коли я полетів до Сан-Лоренцо, Джуліану Каслу було 60. Його цілковито неегоїстичне життя тривало вже 20 років. У попередній егоїстичний період він був знайомий читачам бульварної преси не менше, ніж Томмі Менвіл, Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні та Барбара Гаттун. Поганої слави він зажив через розпусту, пияцтво, порушення правил дорожнього руху й ухиляння від призову. Він мав особливий талант розтринькувати мільйони, приносячи люство тільки горе. Він одружувався п'ять разів, але мав лише одного сина. Цей єдиний син, Філіп Касл, був управителем та власником готелю, де я планував оселитись. Готель звався Касамона, на честь Мони Ейнмонс Монсано, білявої негрітянки, яку я бачив на обкладинці додатка до Нью-Йоркської «Санді Таймс». Готелька Самона, новісінький, був однією з трьох будівель, на трі яких зобразили Муну. Невидима, але невипадкова течія несла мене до Сан-Лоренцо. Всі, не розуміючи цього, я відчував, що підкоряюсь любові. Фата Моргана підказувала мені, як це гарно бути коханим Мони Еймонс Монсану. Міраш став нездоланною силою в моєму безглуздому житті. Я гадав, що Мона подарує мені більше щастя, ніж усі жінки, яких я досі зустрічав.